Iso, el du zaude. Pos ondo oso ondo. Lanean baina oso ondo eta suekin egoten osoposik. Eta horri gar elkarrezketa egitera.? Vale. Nahi du zuena nor hasiko da. Nor egin zuen ambrosio de los eroos eskola? Nor egin zuen ambrosio de los eros eskola. Bueno zuek bak Hau eskola egon baino lehenago, ba, egon zela beste eskola, zahar bat? Bai. Bai, errexela eta? Bai. Hori, jakin badakizue? Bai. bai bueno, pues, Ambrosio de los Eros horrek, ba, bizi zen, edo jaio zen, San Pedro, zue seguru, San Pedro era zarritan bai. joan zaretena. Bai. Zagutzen duzue, eh? Elisa, eta hor dagoen Ierri, eta joan zareten. E, bueno, pues, bea jaio zen, hau zo horretako etxe baten, Baina, agazte zenean, kuantzen Ameriketara? Bakizu hemen, guale zeukala lanik, edo, zen Ameriketara? Eta han Amerikan, bizi zen Peru. Peru, berakizu Ameriketako herri bat dela, Perun bizi zen. Eta han lan eta lan, eta han, diru atera omen zuen, ze aberatza izan zen. Orduan, pues, ezen honai txuli, eh? geratu zen anbetiko. Baina, ba... E, bere hausua, bere herria gogoratzen zuen. Eta gogoratzen zen, bera txikia, txikia zenean, zeukatela eskolarik. Orduan, nola, berak izan egin zuen, diru naiko, pues, e, hile egin zenean, e, utzi zuen idatxita, batak testamentua egiten dela, pertsona batiltzen denean, ba, testamendoan utzi zuen idatxita, bere dirua erabiltzeko bere herrian hemen San Pedroin guruan las ba. eskola bat egiteko. eta orduan pues diru horri esker egin zuten eskola erresien eskola, bale? Hori da ni dakidane. Bai? Vale. Vale. ez dakit informazio gehiago duzu ezuek, ni hori bakarrik dakit. Zergaiti las karreras deitzen da las karreras? Ah, las karreras hausua. Jo, bani hona etorri neintzenean lan egitera ere gauza bera pentsatu nuen las karreras. Hemen egin dituzte saku lasterketak edo horrez egatik da, ez da? Baina ez, badirudi dirudi, e, batzuk pentsaten du dela de karretak. Ba, karreta karretade, hori, gurdia no. zer den, karretak, aztelanias, karretak... Ba hemen, ba bide asko zeudela, eta orduan jendea sebilela gurdiekin, karretekin. Baina gero, azken informazioagatik uste dut ez dela. Karrera esan nahi du bidea, kamino esan nahi du gaztelanias. Orduan, hemen las carrerasen bide asko zeuden. Pozzen Pedro da doa, Ana Murrieta doa, Ana Lassal Lorenzo doa, do, Ana Butxeta da doa, eta nola, bide asko, kamino asko, asko daude, eta camino eta carrera gauza berea esan nahi dute, pues orduan las carreras esaten da. Bide asko tokia zelako. Hori da, ni e, irakurri dudana hortik, niondik. Bai? Vale. Vale. Bai. Bai? Naiko? Ba, ezker txendizu dute, goitz. Mila ezker, zune komentario Bueno, eta zio zer gehiago? Ez. es pues. Os listo. Es que le casco en más, e asko la hago no diguso. Postenaz, postenaz. Bakisuen naidu zuenerako hemen gaude, eh? Galdera geiago nei beldin baduzue, ni dakidanak kontatuko dizuet, ¿vale? Bai? Ni da, Hala Os andre dizue, mae.